Ayo, siapa yang baca? Amanin, yaprak. Ayo, terima I don't know. الموت قال yasa'gun fa yas'guna wa yuqalu yas'guna tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rahmna lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh.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 Bersalat Allah kepada Nabi Muhammad, dan kepada ahlinya, sahabatnya, dan yang mengikuti mereka dengan kesungguhan, hingga hari kiamat, Kita melanjutkan hadis nomor berapa? 7400 27 dari bab Wana arsu al-ma wa warrafu al-arsil azim. Itu sebelumnya bab Qul kul ayyushaikarusyadatan. Qul ayyushaikarusyadatan qul Kulillah Samma Allahu ta'ala nafsa usaiyan wa sammana nabiyussallam al-Qur'ana say'ah. Dan akhir al-qalam saya ibu. Kata Imam Bukhari Hamilat Allah. Aladzim berakam sabah alif, wa arba miawat sabah wa isrim. Aladzim bernomor tujuh ribu empat ratus عن نبي السعيد الخطري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه قال صلى الله عليه وسلم يسأكون يوم الكيامة وإذا أنا بموسى آخذ في قائمة من قوائم الأرشي Lihat tadi sebabnya. Bagaimana arsul alama wawarobul arsil alim. Maka di sini yang diinginkan memburuk adalah isbat tentang ars arsnya Allah adalah di atas air sebagai lampetnya di atas lautan, lautan yang di atas langit yang ketujuh, kalau lautan yang dari daratan ini bukan. Perhatikan, ada dari Abu Sa'idin al-Khudri atau Talanhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau, shalallahu Alaihi Wasallam, mengatakan. Yes'akun ayawmal kiamat. Yes'akun dari kata so'iko yes'aku. Maksudnya, maknanya, yani, ghusya alaihi, finsan, atau mata, atau mati. Jadi, mereka pada hari kiamat, manusia dari kata adalah, mereka yes'akun. Akan kita lihat pembahasan tentang masalah sokko ini. Kapan terjadinya? Tujuan apa? Sang sang atau sangka kala. Hmm. Kita tak tahu tentang besarnya sangka kala. Tak ada pemberitahannya. Faida An Nabi Musa. Maka tiba-tiba kata beliau Nabi Salam. Tiba-tiba aku mendapati Musa. Akhidun fika'imatin min kawa'imil arsi Akhid Apa mana akhid? Memegang Dengan satu Tiang dari tiang-tiang ars Ini pada hari kiamat jadi yes, aku na Yawmalkiyah, Maha di sini. Yawmalkiyah pada hari kiamat. Mereka ketika ada tiupan sangka kalah, mereka pingsan atau mereka mati. Sebabkan Allah mengatakan katakan ada yang mengatakan pingsan, ada yang mengatakan mati. Maka tiba-tiba beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapati Musa sedang memegang satu dari tiang-tiang ars. Al-Ars yang ma'ruf tadi yang tertentu dalam ayat Wa warabul arsil azim Ars makhluk yang paling terbesar Ciptaannya sebelum langit dan bumi Sebelum langit dan bumi sudah ada Ars Wa kana ars suhu alal ma'wa Dan arsnya apa? Adalah di atas air Setelah kala diciptakan langit-langit dan Bumi. Berarti arus lebih dahulu. Sudah ada arus entah berapa lama kita nggak tahu. Baru ada ciptaan yang saja itu apa? Langit dan bumi. Hadis ini juga arawah ulama Muslim. Virakem al Fani wasalasami awar wa awasabiin. 20304 Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya aku adalah Rasulullah binul Fadli. Aku bersalama, aku berseru, telah aku lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia berkata: "Fakirkanlah orang yang beriman. Fakirkanlah orang yang beriman. Fakirkanlah orang yang beriman." Sesungguhnya aku adalah Rasulullah binul Rasulullah Sebagaimana dituturkan di sini, sayyiduna muratala anhu, wa ba'da akula orang yang pertama kali diutus dibangkitkan, mesti katanya dibangkit dibangkitkan. Cuma dalam syarat di sini jelaskan, ar-riwayah al-mahfudha awwalu man yafiq faqa dari binsan berarti awal luman yabik berarti beliau termasuk dari orang yang pinsan ketika adanya apa sangka kalah tadi tiupan sangka kalah setelah beliau dalam kondisi sadar dari pinsannya tiba-tiba mendapati Musa sedang memegang satu diantara apa Tiang-tiang ars, ah, akhirnya diperlukan di sini, katakan di arasnya langsung. Ini juga rejimah muslim. Dengan nomorannya, 2373. Tapi, lanjutannya. Jadi, dalam syarah ini, Beliau sebin bahas, menegaskan, Akhir riwayah al-mahfudah awal yafi. Ini riwayat al-mahfudah, yang bisa dikatakan Mahfud selamat dari beberapa penyakit tentang lemahnya hadis lafadz awwalu man yafid bukan awwalu man fu'isa awwalu man fu'isa aku adalah pertama kali orang yang dibangkitkan tapi lafadz yang mahfuz katanya yang terjaga dari beberapa Penyakit yang menjadikan hari tadi itu lemah, tidak mungkar. Kalau tidak sad, adalah awaluman yafi, bukan yang awaluman kufi. Yafiku yaitu sadar dari pingsan. Li anahada sok cotton filmokif, baru sok kotel maut wal faza. Kenapa dikatakan awwaluman ya fikarna dia yang tercantum dalam hadis di atas tadi adalah saqah Saqah itu adalah tiupan suara keras fil mauqif yakni mauqif di hari kiamat tempat mereka dikumpulkan manusia dikumpulkan Ghairu saqatil maut wal faja' Bukan tiupan yang di situ nanti dengan ada tiupan itu semuanya mati. Wala hadza ar-riwayah al-mahfudhu Dikarenakan inilah riwayat yang bisa dipertanggungjawabkan yang bukan asing bahkan yang terjaga dari penyakit-penyakit lemahnya riwayat tersebut adalah awwalu man yafik orang yang paling pertama sadar dari syak qa tadi daya-nya tiupan sang kagala. Beliau sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba mendapati Mu, Musa sedang memegang dari memegang selendang antara apa tiang-tiang ars. Ini tentang apa? tentang terkait dengan Masalah bahwasanya diciptakan langit dan bumi ini sebelumnya sudah ada sesuatu yang lainnya ini apa? Arsynya Allah Subhanahu wa taala. Arsu, Arsuhu bermakna bahwa Rabbul Arsyil Azim dan Dialah adalah yang memiliki arsy yang agung. Yang sangat besar. Ini sifat dari kiamat mah mengatakan Syekh bin Bas mengatakan kepada sebagian atau kepada para yang hadir di masjid itu. Raqi raqi al-kalaam ala Abi Huzaymah Sebab kalian merujuk komentarnya alul ilm tentang Abu Huzaymah bin Saabit Al-Ansari radhiyallahu anhu. Nah, demikian perintahnya siapa? saya Pak. Kemudian ada pertanyaan. Dari sebagian yang hadir isinya ya Sheikh yasakun walay wala yasulayasakun. Yang benar nih yasakun atau yasakun begitu. Kalimat wala ini maksudnya adalah au Yusakun atau Yusakun gitu maksudnya bukan penafian dari sebagian santrinya bahawa saya yang benar-benar telah Yusakun bukan tapi sini pertanyaan bacaannya Yusakun atau Yusakun ya apa-apa gitu itu maksudnya maka jawaban dari Syekh bin Vahas Yukalu Yusakun wa Yukalu Yusakun Ah you callu yus wa yuqalu yas akun dari so'iko yas aqun dan dari suika yus aqun is suika yus aqu saqatan fa wa apa masquun fa wa masquun diriba yuturhu Sudarban bawah madrubun seperti itu. Humida ya Muhammadu. Hamzan bawah Jadi dikatakan Yusufiko, ya Yusaiqo. Ya Jadi dikatakan suiko dikatakan juga soiqo. Kalau suiko, firman di maha benih majul. Soiqo, firman di maha benih maklum. Bisa, dua-duanya disebut seperti itu. Kalau Allah Taala, pasaiqoman fissa mawati wal ar, ilhaman shalallahu anufiqo fisuur, pasaiqoman fissa mawati wal ar, ilhaman shalallahu. Ditipkan sangkakala trompet, kita nggak tahu tentang besarnya. Maka semua yang ada di Langit dan bumi pingsan atau mati. Ilhaman Allah kecuali yang Allah gandaki dari hamba-hambanya yang diberikan kekuatan sehingga mereka tidak pingsan. Thumma nufuqfihi uchrab faydawum kiamun yang yang turun kemudian ditiap lagi. Tiupan yang kedua, maka tiba-tiba mereka dalam keadaan berdiri semuanya bangkit melihat kenyataan yang terjadi. Inilah apa? Kebangkitan hari kiamat dari kubur-kubur mereka. Ini yang dikatakan summanufikofi ukhram. Kemudian ditiup lagi yang lain, iklah kali kedua. Tiba-tiba manusia. Bangkit semua dari kuburannya sudah berbentuk ciptaan sebagaimana wujudnya manusia. Pertama mati semuanya atau pingsan. Ah, kedua, tipenya kedua, yang di kuburan bangkit semuanya berbentuk manusia. Nah, nanti dari kubur nanti terbentuk lagi sebagaimana semula di dunia. Ketika dia masih hidup. Ada rohnya, nyawanya dan tulang belulangnya kembali lagi utuh. Inilah hari kebangkitan yang dikandung dalam surat asy-Syamir. Yang tersebut dalam ayat ini diantaranya yang dikatakan saya bebas. Soi koman bisa mawati. Beliau ingin menetapkan bahawasanya boleh dibaca soi koyas aku, juga boleh juga disuiko yus aku. Suiko yus aku yus. Aku yusakoni yusakuhuna fawa Mas Masukun Yang Pinsan Yesakun juga Pinsan atau mati Ini karena Dasarnya suara yang didengar Oleh manusia di hari itu sampai Pinsan atau mati Iman yang kedua, bangkit semua dari alam kuburnya. Sudah berbentuk ciptaan manusia. Baidahum, Tiba kiamun. Tiba-tiba mereka kiam. Berdiri semuanya yang nurun melihat. Kenyataan yang terjadi. Bangkit dari kuburannya. Dan ini wajib kita imani. Wajib kita imani. Kalau kita mendustakan mendusakkan perkari, maka kafir. Apa milih? Yang tak beriman dengan kebangkitan mereka diakah? Tidak. Bagi mereka yang tak beriman ya sudah mati ya mati kita juga tidak ada lagi kebangga bangkitan, tidak ada lagi balasan, tidak ada lagi siksaan, tidak ada resiko apa-apa mati ya sudah. Dari yang seperti ini banyak dan juga banyak orang yang meragukan, walaupun tidak menudahkan tapi meragukan sesuatu benar ada kebangkitan. Ah. Karena karena seperti masih laris di belahan bumi ini. Di negara kita ini yang dekat dengan apa pemikiran apa? Komunis. Yang mereka menyatakan bahwasanya Allahu khurafat. Mana khurafat? tidak ada kenyataannya cuma dongeng saja. Allah itu cuma dongeng melulu enggak ada kenyataannya. Neraka surga itu adalah cuma cerita cerita orang. Tidak ada. Ini orang-orang yang memiliki pemahaman apa? Pemikiran komu. komunis. Dan komunis itu lebih parah daripada Yahud, lebih parah daripada Nasara. Ya kan? Dan semuanya seperti ini, lahir di pertengahan manusia yang mereka sudah mengandalkan otaknya, akalnya. Ada yang kita beriman tentang adanya hmm. saqqa bahwa wa saqqun so wa bahwa saqatun so fa wa saiqatun so nah hmm. saiqay yasqun yaqalu yasqun wa yaqalu yusaqun nah hmm. saiqay yusaqu fa Seperti Humida, Yahya, Muhammad, Muhammad, ah. Yusak mana apa? pincan. Yusak juga sama pin, pincan. Cuma satunya sama penima sul, satu nyama penima maklum. Kalau hafid budi hajar he mula tak alam Ya ni ketika ditanya tadi. Rasulullah malah berkhusyamah berkata al-hafid budi al hajar dalam tak Nomor 5,301. Isa bin Uthman al Jusaimi, Firdausim al Jusaimi. Wapatahil muat sama yaitu susah. Itu muat sama dari Sinnya dipatahkan. Kudaya Abu Bakar Al-Basri nazil Kufata saduqun afrad fi Ibn Hibban wa zambu min hadisi li ghairi tapi Ibn Hibban rahimahullah memiliki ifrad kemandirian sangat dalam sangat tajam terkait dengan Isa bin Tuhman ini wa zambu fi min hadisi li ghairi ini yani, salahnya bukan dosa maksudnya ini salah Adzam bu. Adzam ini mananya adalah dosa. Cuma di sini maksudnya adalah kotor. Atau kesalahannya, kesalahannya isa ini apa? Dalam apa yang diingkari oleh benihiban dari hadisnya isa benar-benar adalah pelikori bukan secara langsung. Beliau isa menolak kami serta pakai yang kelima. Dipakai lupa kori, terkadar midi. Juga dipakai oleh Nasa'in. Arabi. Soal As-Sekh al si Ibrahim Abna Tuhman. Kata beliau, bilang kepada sebagian santrinya. coba kalian rujuk kalian cari tentang siapa Ibrahim Benuh Tuhman. Siapa Ibrahim Benuh Tuhman dalam komentarnya Al-Habdu bin Hazar dan Takrib. Al-Habdu bin Hazar Al-Takrib dengan nomor 189, Ibrahim ibnu Tahtaman al Qurroshani Abu Sa'id. Saya kanan Nezaburo, tapi tinggalnya di Nezabur. Kemudian tinggal lagi pindah di Mekah. Si kotun Yugerib bacaannya, Yugerib, dari kata Agaroba, Yugerib, Egorab Yannis secara apalanya seko pribadinya seko bukan pendusta tapi yogirib kadang membawakan kalimat yang asing agoraby yogiribu membawa rapat-rapat kata yang asing tidak sama dengan para tawi yang lain namanya yogirib waktu kul lima bacanya waktu kul lima fihi ilmu artinya apa nyawa majhul perhatikan Jadi Isa bertukar hamba ini. Eh, ko Ibrahim bertukar hamba ini. Tukul lima. Sedia-sedia dia katakan Yugerib kata membawa laporan asing dari para wali yang lain tidak sama. Wah Tukul lima dikomentari. Jadi dibicarakan. Kenapa? Karena memiliki pemahaman irja. Lil irja bihi dikarenakan adanya irja pemahaman irja pada Ibrahim ini. Ia ini terpengaruh dengan pemahaman apa? Irja. -ir Jadi kan ada lebih dari pemahamannya. Dan ada cerita. Katanya bahwasanya dia pernah rujuk darinya. Apa pernah rujuk darinya? Bertawabat dari pemahaman Irja. -ir Menesabihat dari Tawabat yang ketujuh. Mata sanatatamanin wasitin. Meninggal pada tahun... 68, apa 68 apa 68 pada pada apa? pada miatain, pada itu pada miat, pada miat, mau pada miat, pada miat, satah 168 hijriah, baik mengedegikan ulama. Ain indalah rawalahu jamaah rawalahu jamaah essai riwayat tu fa ha. awalaman awwala man jadi tadi dikatakan fa awalaman awwala kata syekh riwayat mahfudah awwal man jawabin yang benar itu kalau saya lebih jelas, adalah orang pertama kali yang saya adalah orang yang paling pertama yang sadar dari apa pingsan tadi atau mati. Kalau buis buisah dari apa bahasa buisannya dari yang yang dibangkitkan. Pertanyaannya tadi kan yang dikatakan oleh Sayyid Ben Bas yang benar adalah awwalul manyafik bukan awwalul man bu Maka muridnya minta penegasan takkid maunya ditegaskan. Ya riwayat faqul wa faakun awwala Apakah waham salah ini? Jawabannya na'am wahmun. Itu keliru. Yang benar adalah awwalul manyafik. Fa qayyifiku wahiyaba? sadar dari pingsan kalau bisa dibangkitkan kenapa dikarenakan salah Mr. Muhammad Ibnu Al-Qayyim dalam Kitab Ar-Ruh sebagaimana yang telah diberikan berikan tambi. diberikan tambih diberikan apa perhatian oleh Ibnu Al-Qayyim dalam kitab Kitab Ar-Ruh Ibnu Al-Qayyim punya kitab namanya Kitab ar Cuma ada beberapa hadis yang ta'if. Kadang. Ada beberapa hadis yang ta'if. Sebagai nilai ilmu mengatakan bahwasannya kitab tadi adalah ditulis oleh Nulkoyim di awal-awal beliau masih dalam situasi kondisi mencari ilmu di awal-awal. Sehingga banyak beberapa hadis yang tidak layak dimuat oleh di beliau dalam kitabnya Kitab Ruh. <tuh> karena ada beberapa hadis yang enggak sepantasnya di muat di situ. Maka diberikan order ini karena apa? Mungkin beliau menulis kitab itu ketika beliau masih awal-awal mencari ilmu. <tuh> <tuh> Wassalamu'alaikum wa alaikum ya fit. Yang benar adalah bukan awalul manhaj, tapi saya adalah orang yang paling pertama yang sadar. Dari sok kodoh, dari, dari tiupan sangka kalah. Liannahadih sok kotun lil kodok. Karena ini adalah apa? Sok ko, pas itu, tiupan sangka kalah untuk kodok untuk apa? Untuk apa? putusan hukum. Ya malqiyam abadal ba'as kemanusul setelah adanya kebangkitan dan perkumpulan dikumpulkan di al-mawqif di al-mahsun. Perhatikan, Umar, Umar, perhatikan. Baik. Jadi di sini saya benar sahaja malaikat sebagaimana beliau mengikuti apa yang dikuatkan oleh Nabi Nuhal Khayyim. Lapat faakun awwalaman bu isah lapat yang ini kurang bisa dipertanggungjawabkan yang benar adalah fa'au fa'akun awalaman yafi soal pertanyaan yang selanjutnya fi moqibul kiamat iseh di moqib di tempat mereka dikumpulkan di hari kiamat Jawabannya fi moqibul kiamat Al-Masyur Indah Majihi Jalla Wa'ala Lil Fasal Baina Ibadi Yang Masyur ya. Kalian yang sudah enggak asing lagi di kalangan Ahlul Ilm dan Ahlul Sunnah Yakni Kejadian ini adalah ketika datangnya Allah Jalla Wa'ala untuk keputusan diantara hambanya Alhamdulillah datang Ya kan Maka ayat yang selesai bahasa apa? Fa asraqatil ardu binu rabbiha Ya Serta tadi, Gimana Fa asraqatil ardu binu li rabbiha nah. Maka di saat itu Bumi terang dengan Cahaya dari Allah Maka cahaya yang ada Sekarang ini matahari dan bintang Dan bulan semuanya sirna tidak ada lagi cahaya, tidak ada lagi matahari, tidak ada lagi bulan, tidak ada lagi bintang. Nah terangnya cahaya dari itu adalah dari cahayanya Allah Subhanahu s.w.t. Allah itu bersinar. Dan menyinari hari itu yang begitu luas. Dan seandainya tidak diberikan kekuatan oleh Allah di hari itu untuk mata-matanya hamba rodan mata memandang maka akan terbakar semuanya ya kan laqashahu la ahraqatu subhatu wajihi nah kalau sekarang ini seandainya sayanya lo ini disingkap maka akan Nah, cahaya wajahnya Allah sikap, maka akan membakar semua yang ada di muka bumi ini, terbakar seluruhnya. Tapi di hari itu nanti, hamba Allah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu SWT ketika ada cahaya yang Allah tadi. Kekuatan yang lain yang enggak ada di dunia sekarang ini. Yang diberikan oleh Allah kepada hamba di hari itu. Maka akan hancur katul ardhu bi nurih rabbih. Bapak nih, dan Al-Qur'an yang menceritakan Al-Qur'an. Maka kita wajib percaya, wajib yakin, seyakin-yakinnya enggak ada keraguan sama sekali tentang apa yang akan terjadi terkait dengan keadaan hari kiamat yang menyedihkan yang mengerikan. Maka itu bekal yang paling utama di hidup kita ini adalah Bekal yang paling terbaik Senantiasa ikut pembimbingan dari Al-Quran dan Sunnah Baik larangan ataupun perintah Dan ini semuanya adalah Tidak mungkin akan kita bisa Melewati hal ini Kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu SWT Maka itu bukan segampang apa yang dibayangkan oleh manusia yang penting ada suara Islam, Islam, Islam. Kuping kita, kita pasang. Ya kan? Islam, Islam, Islam, suara kita, kuping kita, kita pasang. Yang ngomong nanti orang demokrasi, ya kita pasang telinga kita. Kita dengarkan yang ngomong orang sufi, kita dengarkan yang ngomong orang partai, kita dengarkan orang yang ngomong organisasi, kita dengarkan. Tidak. Tapi kita harus terkait dengan ahlus wal jamaah kemana bahwasanya akidah mereka kada yang selamat mana mereka manat yang selamat kalau kita memasang telinga kita kepada semua orang yang ngomong perhatikan kita akan memiliki khusnudan dengan mereka sehingga khurafat dan bid'ah yang ada di para pembicara tadi akan tertutupi dengan gaya pembicaraan tentang Islam Islam Islam kadang-kadang mengomentari radikalisme ada radikalisme pada diri dia Pak super tengik. Nah, super tengik. Tengiknya super bukan tengik saya pun super tengik. Ayo, radikal-radikal tadi kan. Radikal. Pada sudut dia, pada adalah penuh dengan radikal. Nah. Bahkan hanya Allah Dia rampas Kemudian setelah itu ngomong depan-depan omong seolah-olah dia akan memperbaiki dunia dan isinya menjaga keselamatan manusia dan negara. Nah, ayo. perhatikan Ya kan? tentunya kerbau aja enggak percaya, apalagi itu manusia. Ayo itu percaya kan, jawab. Jadi persiapan untuk menghadapi tentang ahwal dan ahwal tentang kiamat ini yang di harus dibutuhkan kita benar-benar memiliki kekuatan hati minta kepada Allah agar hati kita diberi kekuatan enggak gampang masang telinga dengarkan semua orang cerita tentang Islam dari radio Islam ayam-ayam pun semuanya Pak cerita tentang apa? bukan cerita es is Islam siang malam Islam Islam Islam kadang ayam sebelah itu setiap siang nanti makan kambing cerita tentang apa? Islam Islam Islam selawat selawat la seperti itu Sebar seluruh dunia fadil kufur syirik dengan nama Islam nah. maka verse kali sini al-masyur indama'ji fasil baina ibadihi maka kita berdoa kepada Allah nas sallallahu alaihi wasallam wa Al-Habid Ibn Hajar Rahmanah Fafil Fatah Mencerah Salih-Sasar Dikkat 13 Salaman 414 Al-Sabi yang ke-7 Hadis Zayd Ibn Thabid Nah tadi Zayd Ibn Thabid Fidsham'il Qur'an Maka takaddamas syaruhuhu Fidha'ili Al-Quran Walmurat milhu Akhiru suratibah Rauta Al musyarru ilaihi biqauli ta'ala laqad al ja'akum rasulun min anfusikum ila qauli wa arsil 'azim wa arsil 'azim yang disebutkan di sini arsy mutafaddal kepada Allah. depan ditashrif ini populer dikenal wa arsil 'azim arsy di depan kepada Allah seperti baitullah rumah diidhafakan kepada Allah. Ini kita pak untuk apa? Untuk pengagungan, untuk pengagungan untuk tasrif, membabit takrim untuk pemuliaan. Biar ars tadi itu kondisinya mulia. Wawarobul arsil alim. Seperti baitulloh. Nah, Masjid-masjid adalah baik, baitulloh. Ini kita apa Untuk apa? Untuk tas tas serif untuk kemuliaan yang tadi diilapakan. Liannahu asbata'an nalil arsy rabban. Nah. Karena dalam ayat ini ada keredapan bahwasanya arsy itu memiliki rabban. Bahwa merbuk pun maka arsy itu dalam merbuk di atur, dimiliki, dikuasai wa kullu marfuubin makhluqun maka semua yang diatur yang dikuasai adalah makhluk wa musa sayyihu fi wa ibnu ismail wa ibrahim sayyhu sayyhihi fi sanat al awwal wa ibnu sa'ad musa sayyihu saya siapa buka ini wa ibnu ismail wa ibrahim sayyhu sayyhihi Tengah Ibrahim adalah gurunya gurunya Imam Bukhari Dalam sanad yang pertama dia Ibnu Sa'ad Wa riwayatul lais al muallakot akad damah zikru man wasolaha fi tafsiri suratibara'at Riwayatul lais yang muallakot, mana muallakot yang sanadnya dipotong oleh Imam Bukhari Disebutkan secara terpotong tidak langsung ketemu antara Tidak sambung antara beliau Bukhari sama ada lais takut da madikru man wasalatu lalu penyebutan siapa yang menyambung riwayat yang terpotong tadi dalam tafsir surat baraah wa riwayatul musnadatu takut da mad sia quran dan riwayatnya lais yang musnada yang tersambung telah lalu pembawaannya di sana dibawa di fadailul Qur'an mu'asharhil hadis bersamaan dengan penjelasan tentang hadis tersebut habis nunugilan dari kalamnya alhamdulillahi rahimallahu taala qala ibn bashir taala ibrahim bin uthman malausilatul bi safri uthman saraka fil afaqat astara ka fil ab artinya ibrahim bin uthman ini tidak ada kaitannya dengan isa bin uthman bukan kemudian ada hubungan saudara karena namanya sama nama bapaknya sama tidak cuma berserikat dalam nama saja nggak ada hubungan saud saudara namanya sesama sama namanya istaroka bilab ini pun juga termasuk ilmu nahul ilmu apa ilmu masalah hadis ketika nanti kita mempelajari ilmu masalah hadis akan kita temui para yang berserikat fi dalam nama bapaknya para rawi yang bersihkan dalam nama bapaknya-bapaknya sama, rawinya beda tidak harus apa? kakak beradik ini dipelajari dalam ilmu mustalah hadis terkait dalam pembahasan mustalah Rizal di akhir-akhir, kitab mustalah hadis akan ditemukan di sana, akan dipasulik masing-masing penulis -masing kitab mustalah hadis soal Ahsanullah ilaih Huna gho yarobaina terjemah Huna gho yarobaina terjemah tadi. Goyor siapa failnya? Al-Imam Bukhari. Goyor ini file-mati al-madi. Failnya siapa? Wah, takdirnya siapa? Imam Bukhari. Di sini Pertanyaan pertanyaannya Hasan semoga Allah membaguskan baik format-format KPK dan ya Syekh. Isi pertanyaannya di sini, Imam Bukhari membedakan antara dua judul. Membedakan antara dua judul. Kau perkataan Imam Bukhari di sini, Fasamallahu nafsahu say'an. Wa unaka ma'kola, Fasamallahu nafsahu sakson. Kita kembali kepada bab. Bapak. Alaman 120. Tengok. Di atas, alaman 120. Jadi semuanya harus kembali lagi. Ya. Wah, itu namanya Muroja. Biar ingat. Kul ayyusayin akbaru sadatan kulillahu. Katakanlah wahai Muhammad, ayyusayin. Sesuatu apa yang paling terbesar persaksianya? Katakanlah Allah. yang Sesuatu yang paling terbesar persaksiannya. Imam Bukhari mengambil istimewa dari ayat di atas. Maka Allah menamai dirinya dengan sesuatu. Jadi Allah itu boleh disebut dengan sesuatu. Ah, pidato kalau di sana kenapa enggak berkata qasamallahu nafsahu sakhson. Ah, tapi enggak sana. Wa bun uzafu qulubus salam la sakhso ak yaruna minallahu Wakala Ubaithul Laili benu amrin Anab Dil Malik Lasak Sa'giyuruminalloh mana ada penegasan Pasamallahu nafsau Saksun tidak ada maka dikatakan Goyarobaina terjemah tayini Imam Bukhari membedakan di antara dua judul ketika Lasak Sa'giyuruminalloh tidak ada penjelasan dari Imam Bukhari Pasamallahu nafsau Saksun tapi ketika dalam al-Quran kullu ayy sai'ul ayy sai'an akbaru saadatan qulillaahu fa ta'ala nafsahu sai'an di Maunya kenapa Imam Bukhari dalam judul yang pertama itu kok enggak memberikan komentar fa samallaahu nafsau sakson. Nah, kenapa enggak enggak begitu sementara di sini bilang fa samallaahu ta'ala nafsau sai'an. Itu yang dikatakan para jamaah ta'ini di sini mempokokkan membedakan antara dua judul di sini bilang bismillah la nafsaus di sana tidak berkata bismillah la nafsaus sa'an jawabnya syekh saya tanya fi ayyi bab. bab yang mana toh jawabnya muridnya min alqari fi bab qulna bihadzal rasaksa agyaram nah, gitu dibedakan yang mana gitu ya kan? saya tanya mana yang beda ini lho hmm. gitu ini member mengatakan fa sama Allahu nafsau sayan dari ayat kul aysayin akbaru sayada dan kulil kulul sebenarnya di sana nabi mengatakan la saksa gairu billah kenapa kau enggak dikatakan fa sama Allahu nafsau sakson maka dijelaskan dijelaskan seven kenapa kau dibedakan ya hmm. kan Atar At zaman tiba ada istimbat minat Tasmiyah. Kalau pesan Allah nafsu sayyan oleh istimbat minat terjematul ula. Inan. Judul yang di sini Imam Bukhari beristimbat Tasmiyah maka Allah menamai dirinya Sayyan kata Bukhari. sampai di sana enggak lasak sali arman Allah. Kenapa? Kertas saya belum bahas. Apalah saya? Ili'an nahu nasul Qur'an. Karena dalam Qur'an. Kul ayusayin akbaru sahadatan kulillah. Karena dalam Qur'an memang demikian. Memang Allah disebut. Menyebut dirinya bahasa suhu. Sesuatu. Karena kenapa di sini disebut. Bersama Allah nafsau syai'an. Karena itu nasul Al-Quran. Nakola nakola nasul Qur'an. Imam Bukhari menukilkan nasnya Al-Quran. Kul ayusayin akfar sa ratan kulillahu katakanlah wahai Muhammad sesuatu apa yang paling besar persaksiannya katakanlah Allah berarti Allah itu sesuatu sesuatu menukilkan nas Al-Qur'an hunaga amrar ka di sana cuma memperlakukan sebagaimana datangnya la syaksa agayrul minallah amrar amrar yubiru imraron memperlakukan menjalankan sebagaimana datangnya tidak diistimbatkan istimbarkkan. Ma habba ayyatu kula fil Imam Bukhari enggak kepengen masuk dalam permasalahan yang dikandung oleh la sahso an billah. Yakfi riwayat. Atau yakfi riwayat, cukup dengan periwayatannya saja, cukup cuma membawakan riwayat yang sahiha la sahso an billah yakni takfi riwayat. Jadi cukup cuma periwayatannya. Aku lu takfi riwayat. Aku katakan kata saya bebas cukup dengan periwayatannya. Yakni yu talaku allahu laisun la kal askhus wa sa'un la kal asia ya cuma nah kan, secara kaidah ini mudah hafal secara kaidah kata saya bebas boleh diungkapkan pada Allah itu dengan ungkapan Allah telah saksun tapi bukan seperti saksun-saksun dari makhluknya Allah juga sayun bukan seperti sayun-sayun dari makhluknya Abu Jamil kum-kum-kum naumukat jamilun julusukat jamilun hehehe hehehe hehehe hehehe berarti kan yakfirirwayatuh jadi boleh diungkapkan pada Allah bahwasannya adalah saksun Bukan seperti As-Khoas. Allah telah sayun. Bukan seperti As-Asya. Mim-Babil Khobar. Termasuk dari bab khobar bukan bab, bab penamaan. Bukan Allah itu namanya Saksun kemudian. Abdusaksin. Abdusai'in. Tidak. Al-Khabaru awsa'u minal asma. Katanya. Babul bul lebih luas daripada bab penamaan. Seperti kita bilang Allah yang memerahkan sapi. Berikan. Nah. Waladiham maroh fil-filan, bolehkan? Sumpah dan demi Allah dan demi Zat yang telah memerahkan sapi. Ia ya, nggak masuk. Jadi boleh kita mau kabarkan bahasanya itu satu bab khabar lebih dari daripada bab apa? Bapak nama -an. Kalau namaan an tidak boleh kita menamai Allah itu Saksun, Tidak boleh kita sebut Al-Abdu-Saksin. Atau nama Allah Tussain. Boleh kita sebut abdu saiin Tidak. Babul Khobar. Babul Khobar lebih luar daripada Babul Asma. Nah. Ya kan? Tanyakan yang menegihkan gunung. Enggak boleh. Mintalah rezeki kepada yang mendekat gunung. Sahabat Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kok tanya lah kepada rumput-rumput yang bergoyang seperti Kata siapa? Ebit ki adin. Tak boleh. Masa kita rumput-rumput bergoyang. Rumput-rumput yang ketah kok. Oh, air rumput. Kenapa di sana <achtuk> <Kenapa> ada musibah? Oh, <rire> ah, yang <tuh>. menang. Yang menjenun. Apa <tuh>. yang ini bisa nyalamun. Ya kan? Eh, iya toh. Piye yang lamun? Pertanyaanlah ular rumput-rumput yang bergoyang. Nah, itu. Ilek Mbah ebit ati. Eh. eh? Tapi kita tanyalah kepada yang main... menjadikan gunung-gunung itu menjulang tinggi. Tanyalah kepada yang membentangkan lautan. Nah, boleh. Ya salah. Namanya hmm. apa kok? Ora. Apa Oba jare sing gelar lautan? Hmm. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Apa jadi jadinya mendunung-dunung Dan nah, menurunkan hujan Itu bu Boleh Kita serahkan kepada yang menjalankan Apa Bintang-bintang dan matahari Allah subhanahu wa ta'ala Karena semuanya adalah Atas izin Allah untuk Berjah berja untuk beredar Karena telah kita lewati Nah, kalau mengerti apa omelanya para penyanyi ya bahaya seperti padamu negeri nah, sumpah tentang dengan negara nah tidak boleh kami bersajar nah ini adalah termasuk perkara-perkara yang kadang perlu dikoreksi lapat-lapat yang perlu dikomentari saya eh, <tuh, yuk> biar saya perhatikan <tuh> Jadi babul khabar maksudnya mim babil kabar bab tentang pengkabaran khabar tentang Allah lebih luas daripada babul asma. Penamaan terhadap Allah tidak boleh kecuali memang tauhid dari Allah. Kalau mau kabar tentang Allah, jangan kata Allah sesuatu. Allah tak sesuat, sesuatu. Tapi bukan seperti sesuatu yang lain dari makhluk ke makhluknya. Tenangnya babul khabar awsaum mim babil asma. Baik insyaallah ini saya kita cukupkan dan semoga ada apa buat kita semua amin dapat